hvor hvor Og og de hovedrater,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 Og om um, kvinderne er mere udsatte end mændene. Men først skal vi lige have præsenteret mine gæster, og det gør vi selvfølgelig traditionen tro med lige at gennemgå deres restaurance-evæge. Antonin, ja. 31 Ej. år og været i branchen i 8 år, og ud af de 8 år har fem af årene faktisk været på præcis den samme restaurant. Hvilket øh, jeg virkelig synes er imponerende, og jeg tror ikke, at jeg hverken har hørt eller set det før, at der er en, der har været i branchen, der har været det samme sted i så lang tid. Men øhm, du har startet det her sted som tjener, og så har du derefter arbejdet dig op igennem hierarkiet som overtjener, assisterende restaurantchef, øhm, og nu også her for nylig, er blevet restaurantchef på stedet, korrekt? Øh, ja, her i januar, der blev jeg restaurantchef. Tillykke med det. Mange tak. Øhm, og jeg får jo lidt lyst til at spørge, sådan, hvordan kan det være, at du er blevet så, så længe det samme sted? Det gik lige op for mig, dengang, du, øh, dengang vi snakkede sammen, når ja. jeg talte ordene sammen, når jeg var sådan, shit mand, fem år. Det er virkelig lang tid. Det er tid. virkelig lang tid. Ja. Øhm, men man kan sige, altså, der, der har jo også været nogle forskellige forudsætninger for det. Da jeg startede, øh, var det et siden mens jeg skrev speciale. Mm. Øh, da det så blev... Ligesom da specialet blev afleveret, og det hele gik fint, så øh, blev jeg fuldtidig og gjort til overtjænder. Mm. Derefter øh, så jeg, min planer var, at det skulle være et, et sabbatår inden mit reelle arbejde, voksenjob, som man kan sige det. Så står man så øh, tre år efter, to stinger højre. og så, what happened? Ja, men, øh, men nu er jeg og jeg er rigtig glad for mit valg. Dejligt, det er jeg glad for at høre. Jeg tænker også, at øhm, du er en af de eneste, der er blevet dig så lang tid, fordi normalt så er der jo kæmpe udskiftning i den her branche. Altså, sådan, har du bare set sådan, folk falde fra som fluer, eller er I faktisk alle sammen blevet dig i de her fem år? Nej, det er vi selvfølgelig ikke. Jeg plejer altid at sige, at der, der er ligesom nogle ruller. Der er sådan, hvad det er, år, en gang om året, så er der sådan ligesom et nyt hold ja. lige pludselig. Øhm, så jeg tror, vi har været igennem tre tre rul eller et eller andet, mens jeg har været der. Men det synes jeg faktisk heller ikke er så meget altså, på Nej. de fem år, at du har været der. Altså, jeg tror, at mange af de steder, jeg har været der, har det måske det siger måske også mere om mig. Men altså, så har det været sådan øh, en periode eller et eller andet, otte måneder, eller et eller andet. Det er virkelig sjældent, at jeg har været på en arbejdsplads i restaurationsbranchen over et år. Jamen, jeg tror, også. jeg tror også, det handler også meget om din, øh, din personlighed. Nu jeg er jeg måske lidt mere sådan lidt øh, og hvis jeg er et sted, der får mig til at føle mig tryg, jeg føler mig værdsat, og... Det bliver også spejlet både i min, øh, i min løn og de rettigheder, jeg har. Jamen, hvorfor ikke blive der? Ja. Hvorfor er græsset ikke altid grønner? Det synes jeg tit, man hører. Ja, nej, men helt sikkert. Æm, Sarah, vi har også dig med i dag. Ja, hej. Æ, du er æ, 33 år, og hold da op, du har været 18 år i branchen. Og æ, du har arbejdet som æ, kok, souschef, køkkenchef, kantineleder, konceptudvikler, og så har du faktisk også været tjener. Øhm, og du har virkelig været alle afkroninger rundt. Det ved jeg ikke, om jeg er et ord. Det er det nu. Øh, du har nemlig været i hotelbranchen, på caféer og catering, og så har du også været op og lege med de helt store drenge og været på Michelin-restaurant. Øhm, og p.t. arbejder du som kantine-leder, som laver økologisk mad til 160 mennesker hver dag. Og når jeg har fået de her CV tilsendt, så har jeg set, at der er ret mange kokke, som er gået fra michelin til kantinebranchen. Hvordan kan det være? Jeg tror, at øh, kantiner lidt er en form for elefantkirkegården for, <laughs> for kokke. Øhm, nu kommer vi jo meget ind på det senere, men øh, som kvinde i den her branche, så er det tit der, vi ender. Øhm, jeg er rigtig glad for mit arbejde, mm. men øh, der er bare noget ved... Blandt andet øh, restauranter, hvor man har en meget travl service, som gør, for det første, bruger man meget tid på sit arbejde, og for det andet, så er det meget fysisk krævende. Og når man lige har født, for eksempel, eller når man har et lille barn og ikke rigtig sover om natten, så er det ikke, fordi man, man tørster efter at stå 16 timer i et brandvarmt køkken, og så komme hjem og ikke sove igen. Nej. Det ved jeg aldrig, hvornår jeg tænker, at jeg gerne vil det. Børn eller ej. men, nej, men Det er virkelig sjovt, at sådan, du har måske ret i, at det nok har noget med det her, når man stifter familie, at så, så passer de her timer simpelthen bare ikke ind. I hvert fald som kvinden. Ja. Det kommer vi jo mere af <laughs> en senere. en klipfænger. Mm. Øhm, rosin i en Sigrid, velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, 30 år, og du har været i branchen i to år, og det var som tjener og inspektør for den øh, samme koncern, hvor du så var på øh, lidt forskellige steder inden for den. Og jeg ved, at du ikke er i branchen længere. Du arbejder nemlig øh, med kommunikation nu, og du er, altså, det er du uddannet i. Men hvordan vil du egentlig beskrive dine to år i branchen? Øhm, begivenhedsrige. Hektiske. Altså, der var virkelig run på. Ja. Jeg følte, at øh, jeg har sådan et billede af, at jeg ikke var ude af restauranterne i de to år, jeg var der. Nej. Jeg var nærmest ikke inde. Du var både øh, dernede, når du var på arbejde, og når du ikke var på arbejde, og, eller hvordan? Lige præcis. Når jeg var på arbejde, selvfølgelig, og før arbejde og efter arbejde, og når jeg havde fri, og sammen med venner og sammen med kollegaer, hele tiden. Hvordan kan det være, at det ikke blev til øh, mere end to år i branchen? Jamen, jeg tror, øh, altså jeg, jeg holdt en pause, efter jeg havde taget min bachelor øh, på uni, og skulle bare lave noget helt andet, og så fik jeg job... Øh, som tjener. Og så tog det ene det andet, og jeg havde en masse tid, og jeg skulle bare tjene nogle penge og have det sjovt. Og der er jo ikke noget, altså, det eneste jeg vidste, jeg skulle på et tidspunkt, var at skulle tilbage på uni, men det kunne jeg jo vente lige så længe med, som jeg havde lyst til. Mm. Og så efter en halvanden, to års tid, så, så begyndte jeg at være der, hvor jeg kunne mærke, at nu, nu skulle jeg noget andet igen. <laughs> Perfekt. Jeg synes jo også, at det er rigtig nice, at, vi, at jeg i dag har fået samlet tre forskellige kandidater. Vi har Sarah, som er kong, vi har Antonin, som er nuværende restaurantechef, og så har vi digsede, som jo er tidligere leder inden for restaurationsbranchen. Og grund til, at jeg har inviteret lige præcis jer tre med i dag, er fordi, at I alle sammen jo er eller har haft en lederrolle i restaurationsbranchen og identificerer jer som kvinder. Og øh, det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag, så øh, lad os komme i gang med dagens afsnit. Jeg har selv både været inspektør og manager i den her branche. En stilling, jeg fik tilbudt, fordi at, øh, der var nogen, der syntes, at jeg var en rigtig dygtig tjener, så derfor var jeg helt sikkert også en dygtig leder var der nogen, der tænkte. Øhm, kun et sted ud af de mange utallige jobs og otteårige branchen, har jeg kun haft en kvindelig leder. Resten af dem har været mænd. Øh, jeg synes, det har været rigtig svært at være en af de eneste kvindelige leder på en mandsdominerede arbejdsplads, fordi jeg følte og oplevede, at de pålagde mig nogle ledermetoder og egenskaber, som gik imod mine personlige værdier eller noget, jeg ikke kunne spejle mig i til at starte med, i hvert fald. Øhm, jeg blev engang opsagt af min chef, fordi de mente, at jeg var bedre til at servicere og plise og være der for gæsterne, end at sætte mig i respekt over for mine kollegaer. Og det havde han jo egentlig også ret i, hvis man skal tage udgangspunkt i, hvad det er, han mener, der er respekt se de bagklogskabens ulidelige lys, så vil jeg nok mere mene, at han ville have, at jeg skulle skabe frygt inden og respekt. Men det er også en snak, vi kan komme ind på senere i programmet. Men øhm, han bad mig flere gange om at råbe mere af personalet, være mere direkte i måden, jeg snakkede til dem på, og sådan presse dem ud over scenekanten, så hvis på den måde kunne teste dem for at se, hvor meget at de egentlig kunne håndtere eller hvor meget de ja, også var værd, tror jeg. Øhm, men Antonin, lad os starte med dig. Hvordan har du egentlig oplever det at være en kvindelig leder i den her branche? Jamen, jeg tror at måske, at jeg er en, jeg ved ikke rigtig, om det er det rigtige ord, men en af de mere heldige. Øhm, jeg synes nu, jeg har haft nogle, øh, nogle gode søjler i form af chefer til at se mig ud fra de færdigheder, kompetencer og evner, jeg har frem for det køn jeg er. Øh, overall i hvert fald. Øhm, ja. Så du har ikke oplevet øhm, det samme, som jeg siger her i min intro, at der er nogle mænd, der sådan har presset mig til sådan at lede med lidt Ej, mere Nej, tvært imod. Er det, er det Jeg tror, jeg har fået at vide. Øh, nu skal du ikke blive rasende. Men det gør jeg så heller ikke. <laughs> jeg er halviraner. Jeg har et temperament. Men, <coughs> men nej, nej, det synes jeg ikke. Jeg, er ikke. jeg er ikke blevet presset til, at nu skal jeg være hård. Jeg tror, det, det falder mig meget naturligt. Hvad synes du, der sådan, øh, nu bliver vi jo nødt til en lille bitte smule at generalisere mm. lidt i det her program, og vi snakker jo ud for øh, to køn, selvom at jeg godt ved, at der findes selvfølgelig langt flere, øh, men det er bare for virkelig lige at øh, sætte døren på spidsen, og fordi vi kun har 53 minutter til at snakke om det, men øh, hvordan vil du beskrive øh, en kvindelig leder og en mandlig leder. Altså, synes du, der er en difference mellem de to? Selvfølgelig er der en difference. Der er en difference mellem køntene øh, generelt. Og det er der i alle brancher og øh, på alle arbejdspladser. Det er to køn der kan rigtig meget øh, og rigtig meget forskelligt. Øh, der er jo det med, at kvinder tit bliver sæt i bog som mor, når de indtager en, øh, en lederstilling. Mm. Det er omsorg, omsorgspersonerne tit og ofte. Det er dem, man kan gå til. Det er dem, tjenerne eller de ansatte er mere komfortabel med at gå til, hvis de har noget, der ligger de har, de har noget på hjertet. Mm -hmm. Og i stedet for at bare blive set som en eller anden så bliver de set som måske lidt mere et menneske med flere nuancer og følelser og holdninger. Så det er ligesom mænd, der, der er den her tinsoldat og så øhm, kvinderne, der bliver set som den her øh, mor-omsorgsperson, som står tilbage mm. på kasernen og tager imod alle de sårede soldater. Samtidig med, at de også måske skal være lidt tinsoldat for at få det til at løbe frem. Og det kan man jo så sige, det er jo nok noget mere samfundsmæssigt, der gør, at vi, vi bliver lidt opdraget os kvinder, mm -hmm. til at indtage den her rolle. Helt sikkert. Så har du sådan parret på dig selv lige, før. <laughs> det er mere, fordi jeg sidder og, og jeg får så meget lyst til at kommentere. <laughs> kommentere øhm, fordi det er så rigtig set det der med, at, at man på en eller anden måde som kvinde, som kvindelig leder, øh, bliver set på som, som den her moderrolle. Men samtidig, så, altså jeg, fik, jeg har både været sygechef, køkkenchef og nu kantineleder, og, og jeg har tidligere fået at vide af nogen, der var lidt højere op end mig, øh, altså ellers så så må du skulle skrue bissen på, og så må du bryde ham ned, altså ham, hende, øh, bryde den person, som der var tale om, bryde ham ned, og så blev det op igen, dyre leder, hvor jeg bare stod og tænkte, hvad? <laughs> hvad snakker du om? Øh, fordi samtidig nu, nu, nu gør jeg det ikke, for sådan er jeg ikke som, som person. Fordi samtidig står der egentlig den anden lejer, og beder dig om ligesom at sige, når du er kvinde, så må du lige tage dig af, af, af de her problemer. Ham derovre er det. Kan du ikke se det? Gå lige hen. Det, du er en kvinde. Blev der sådan et uh, mental load omkring det, at der, der var flere arbejdsopgaver for dig som kvinde, fordi du netop også skulle udøve det her omsorgsarbejde? Det synes jeg. Da jeg var køkkenchef, havde jeg omkring 30 ansatte under mig. Øhm, og de kunne ringe døgnet rundt. Øh, de kunne finde på at ringe kl. 3 om natten, hvis deres kærester havde slået op, og de ikke lige synes, de havde lyst til at komme på arbejde dagen efter. Ja, <laughs> det kunne være alt muligt spændende. Øhm, eller der kunne stå nogen og, og råbe og skrige om morgenen, fordi at en anden havde lavet en fejl, og det måtte jeg også så tage mig af. Mm. Øhm, så man havde, jeg synes, som kvindelig leder, bliver man bedt om at have mange kasketter på samtidig. Det er en lidt skizofren rolle nogle gange. Mm. Helt sikkert. Ja. Øhm, Siri, oplevede du, at, at man var nødt til at gøre sig mere maskulin, for ligesom at passe ind i den her lederrolle i en mandsdomineret branche? Mm, ja, absolut. Hvordan øhm, kom det til udtryk? Altså, jeg har også fået den der med råb lidt højere, og sætte dig mere i respekt. Øhm, jeg, har også, jeg har altid hellere ville tale med mine kolleger, og tale med mine medarbejdere, og, og gå lidt mere hvad skal man sige, stille til værks eller sådan. Øhm, så det var meget ubehageligt for mig at få det at vide. Fordi jeg, jeg kan slet ikke genkende mig selv i det. Jeg, det er slet ikke noget, jeg har lyst til at gøre. Fordi jeg, også godt, jeg er jo også blevet råbt af øhm, af mine ledere. Ja, så du har Præ selv mærket det. Præcis, jeg ved godt, hvordan det er. Det har jeg ikke lyst til at give videre, eller havde jeg ikke lyst til at give videre. Øhm, men altså det, det er sjovt, det der med at blive kaldt mor. Altså, mit kælenavn var jo mamma ja. på arbejde. Jeg tror også, det havde noget at gøre med, at jeg var noget ældre end dem, jeg arbejdede sammen med. Det passede mig egentlig fint nok, fordi det, det gav på en eller anden måde også en distance til nogle af de ting, som også foregik på arbejdspladsen, som jeg også tænker, vi skal snakke noget mere om senere. Mm. Men jo, helt klart, jeg har fået den der med at der op eller være lidt mere aggressiv på en eller anden måde. Hvordan... Hvordan tog de imod det? Fordi det lyder ikke som om, at, at du ligesom råbte højere, eller satte dig i respekt. Altså sådan, hvordan blev det modtaget af, af din chefer, når du netop ikke valgte at ret på den måde? Som, som jeg husker det, så havde jeg tit en følelse af, ikke så at blive taget alvorligt. Altså, at de nogle gange så også altså, troede, at de kunne, hvad hedder det, løbe om hjørner med mig, eller sådan sætte mig til nogle, nogle opgaver, som skulle klares, men som der ikke nogen, der gad at klare. Fordi, nå, men, øh, det, det kan jeg jo godt lige finde ud af, eller jeg er jo leder, eller et eller andet, øhm, hvor de mandlige restaurantchefer fik de sjove opgaver med at, jeg ved ikke, det kunne være, købe vin, eller mm. spage på vin, for den sag skulle udvikle nye drinks, alle de her ting, der fik jeg lov til at rense pessoaret. Ja, hold Ej, jeg kommer bare til at sidde og tænke på sådan der. Jeg ja, selvfølgelig får -rengøringsopgaverne. Altså, Jamen, det, altså Det var meget stereotypigt pludselig. Rengøringsopgaver eller slæbeopgaver, når ja. der kommer varer og sådan nogle ting. Det var meget det. Uh, Antonin, har, har du oplevet det her, eller har du set det her, at der er mænd, der laver en klar sådan, magtdemonstration eller magtudøvelse over øh, kvinder? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det der med at du blev bedt om at råbe højere, det er forkert. Fordi du skal netop ikke råbe til dine ansatte for at lære dem op. Du skal selvfølgelig sige fra, hvis de gør noget forkert. Og det er måske, det, det har nok været mere været intentionen bag deres budskab på at forestille mig, at du skal mere sætte dig i respekt. Men det er ikke ens budskab, at man skal råbe. Og det synes jeg, det er altid har stået rimelig klart. Man skal ikke stå og skrige for at sætte sig i respekt, for det skaber nemlig frygt, det skaber ikke respekt. Mm -hmm. Og det er to meget forskellige ting. I branchen, der følte jeg mig lidt manipuleret til at tro, at frygt og respekt egentlig var det samme. Det er først noget, jeg har oplevet nu, hvor jeg har sådan i gosetegn. Et voksenarbejde, hvor jeg sidder på et kontor, hvor jeg har oplevet, at nu går jeg jo ikke med sådan en daglig frygt op på mit arbejde, det er ikke det, der gør, at jeg respekterer mine ledere. Men ja, for mig i min tid i branchen, så var de to ting det samme. Øhm, og jeg tror egentlig mere, at den frygt gjorde, at jeg blev mundlam Altså, jeg følte lidt, at jeg fik en mundkur på. Altså, fordi at jeg aldrig vidste, om jeg ville få et, et eller andet møjefald tilbage, hvis jeg sagde imod omkring noget, jeg ikke var enig i. Og så i mit hoved i den tid var det respekt, at jeg respekterede dem, men jeg var jo egentlig bare bange for dem. Altså, sådan, det, jeg synes... Øh Aldrig rigtigt, jeg oplevede igen det her omsorgsarbejde, at nogen, der stod sådan med åbne arme og, og tog imod en og sagde, okay, nå, prøv at fortælle mig, hvad, hvad du føler, eller hvad, hvad du tænker, eller hvad du arbejder med. Og jeg kan huske en af de steder, jeg arbejdede, øhm, der havde vi en køkkenchef som oftest øh, fik øh, tjener til at græde. Og det var ligesom noget, jeg videreformidlede øh, til lederne. Øh, den øh, historie, den går lidt i omløb, og igen, jeg har kun mandlige ledere. Så øh, den historie var blevet lavet til, at det var mig, der var begyndt at græde. Det var det så ikke, men det er også sagen lidt underordnet. Men, øh, og der øh, har de her mænd taget en beslutning om, at okay, den måde, vi kan komme det her problem til livs på, det er bare, at vi beder en køkkenchef om ikke at snakke til Anne mere som jeg synes også var meget kønstereotyper omkring, at, at vi snakker om lige nu, mens psykiske og de snakker ikke om det, de har ikke lært at sætte ord på de her følelser, og det var sådan, altså prøv at forestille jer, at han kører en service, der er fucking travl, og så vil køkkenchefen, der står og skal servere mad, ikke snakke til den overtjener der er på arbejde, så altså det var sådan, hvor, hvorfor er det, at vi ikke kan sætte os ned og snakke om det her, det var igen den her, at, hvor jeg synes, at den der frygt virkelig sådan blev understreget, at vi ikke kunne snakke sammen om det, og respektere hinanden og at der også var noget hierarkisk i det. Det har jeg jo også snakket meget om, med de har kokket. Øhm, så har du også oplevet, altså sådan, især i køkkenet ser jeg jo meget som sådan mandsdomineret lille hjørne af restaurationsbranchen. Så, så, så hvordan har det været at være kvinde i det, og især som leder? Har mændene sat sig i respekt over for dig? <laughs> <laughs> øhm, jeg tror, at dengang jeg startede som kok øh, og gik ind i et køkken, der, øh, der gik det ret hurtigt op for mig, at øh, det der med at være en pige, det skulle jeg lige lægge i døren. Øhm, fordi vi var, jeg tror endda faktisk, vi var 50-50 af køn af kokkeelever. Men øh, det gik ret hurtigt op for mig, at øh, mænd er jo, og drenge øh, på det tidspunkt, er jo som oftest bygget lidt større end kvinder. Men det betød bare, at øh, så måtte jeg løfte lige så stærkt som dem, så måtte jeg jo bare gå lidt ekstra ned i træningscentret, fik jeg at vide. Mm. <laughs> øhm, og gøre mig selv 5 centimeter højere. Og, og det synes jeg faktisk øh, er blevet ved igennem mit arbejdsliv. Øhm, også da jeg blev leder, så kunne jeg også mærke, at det var som om, der, der skulle en ekstra indsats til. Øh, jeg, skulle være, jeg skulle være ekstra dygtig øhm, for, for at bevise, at, at det var okay, at jeg var blevet leder. Mm. Og det er jo en fuldstændig... Når jeg sidder og siger det nu, så kan jeg jo godt se, at det er fuldstændig skævt, men det var sådan, jeg havde det. Mm. Nu siger man manden, men jeg tog mig selv i, så gjorde jeg det bare... Altså, hvis der var nogen, der bad mig om at sådan at få lidt mere spidse albuer eller råbe lidt højere. At så var jeg sådan, okay, hvis det ligesom bare er øhm, standarden for, altså hvordan I kører det her noget, så det er jo min arbejdsgiver, så er det jo bare sådan, det må være. Altså, sådan jeg tror også, altså, øhm, en specifik episode, jeg havde, øh, næsten lige efter jeg var blevet køkkenchef, det var, at jeg havde en, en kok, som måske gerne ville have været køkkenchef også. Og det udvundet sig i en dag, så. Øhm Altså, jeg gav mig en skidebalme, med, jeg er i ham i hvert fald i et stykke arbejde, han lavede. Og der går sådan cirka 4 minutter, vi er midt i service, hvor han tager et, øh, et stykke brød, der er kommet ud af ovnen, et focaccia-brød med masser af dejlig olie på, og presser det ned over min hånd. Nej. Og kigger på mig, og siger, sådan skal du ikke tale til mig. Åh! <laughs> øhm, ja. Tror du så ikke det brød? Smed det i hovedet om og sagde... <laughs> <laughs> Ved du hvad? Så det det værre, <laughs> det, det gjorde jeg ikke. Men det skulle jeg have gjort. Men hvad gjorde du? Altså, hvad er din reaktion på det her? Øh, jeg tror, jeg sagde, fjern det brød, og så kører vi de her tallerkener. Fordi, I, altså, hvis det havde, jeg, jeg bilder mig selv ind, og hvis det var sket den dag i dag, så havde jeg sagt, nu fucking stopper du, det er mig, der er mesteren her. Ja, ja, ja. <laughs> men, men der tror jeg bare, jeg, jeg frøs lidt, fordi jeg forstod slet ikke, hvad det var, der skete. Øhm, fordi... Ind i mit hoved, så var jeg jo sådan, men, men det er jo mig, der er køkkenchefen. Ja. Du kan da ikke være sådan der. <laughs> øhm, fordi sådan kunne jeg aldrig selv finde på at være. Men er der også noget frygtigt omkring det her, med at man ikke vil skabe dårlig stemning? Altså igen, det her omsorgsarbejde, er der et eller andet af det aspekt, der går ind i det også? Det er der 100 procent. Altså... Fordi jeg vidste, vi har 10 timer tilbage. <laughs> og hvis jeg skal stå med dig, hvad, hvad brænder du mig med næste gang? Mm. Altså i og for sig. Og det er jo forfærdeligt, det har været sådan. Men, øhm, men sådan var det. Jeg hader også Altså, Jeg, jeg synes, konge er så ulydelig. Ehm. Nej, dog om alt. Du kan godt lide nogle af dem. Jeg kan rigtig godt lide dem, der sagde det Super. <laughs> Siret, er der en episode, hvor du har følt, at du var valgt øh, fra eller ekskluderet på grund af dit køn? Øhm, hver gang vi fik ny restaurantchef, har jeg lyst til at sige. Ja. Yeah jeg var, altså som sagt, jeg var i branchen i cirka to år. Jeg tror, jeg har haft seks forskellige restaurantchefer. De var alle sammen mænd, sådan i slut 20'erne, start 30'erne. Smarte mm. Der var, der var far på. johnny juice fyre. Fuldstændig. Skønne, eller? <laughs> <Kæmpe>. <laughs> øhm, og jeg, t ja, t til at starte med, så, jeg var jo ligesom, jeg startede som tjener, og så blev jeg ret hurtig øh, inspektør, assisterende restaurantchef. Øhm, og der, det skete et par gange, og så begyndte jeg at tænke, hvorfor er det lige, det ikke er mig, der bliver restaurantchef Jeg kender restauranten ind og ud, jeg kender alle de ansatte, jeg kender kokken, jeg kender tjenerne, jeg kender leverandørerne, jeg kender rutinerne, jeg kan det hele. Men der kom ligesom altid en eller anden smart fyr ind fra højre. Og jeg kunne ikke, øh, heller ikke nu lade være med at tænke, om det har noget at gøre med mit køn, eller havde noget at gøre med mit køn, og havde noget at gøre med den der morrolle, at de havde ligesom brug for en, som, som var leder, men ikke øverste leder, fordi de skal råbe folk og sætte sig i respekt og skabe den her, som du har snakket om, frygt, respekt, øh, dualisme, ligesom, men hvor jeg, som en mor, kunne tage alt omsorgsarbejdet og kunne sørge for, at tjenerne var glade, når de gik hjem, og at alle lige fik det, de havde brug for, og huskede at spise noget mad og drikke noget vand og sådan noget, når de, når de havde service. Øhm. Så ligesom en maler, de skulle bruge? Helt sikkert. Var det også en af de grunde til, at du stoppede i branchen, fordi du aldrig ligesom fik tilbud den her stilling Ja, det var det helt sikkert. Det var helt sikkert sådan et... Øh... Altså til sidst kom jeg til, til et punkt, hvor jeg tænkte, nej, nu. nu gider jeg ikke kæmpe for det her mere. Nu gider jeg ikke lægge så mange vågne timer og så meget arbejde og ikke se mine venner og ikke se min familie og sådan noget, fordi det var i gods øjne, så vigtigt at være på restauranten. Antonin, du har jo fået tilbudt den her restaurantchefstilling nu. Er der på noget tidspunkt sådan i de her fem år, du har været dernede, hvor at du har haft de sådan, samme følelser eller tanker ligesom sigeret? For jeg tænker, at der også må have været et skift dernede af restaurantchefer. Ja, selvfølgelig. Øhm, jeg tror helt sikkert, der er noget... Øh de Boys på mm. Specielt, altså i mange brancher, men også i den her. Også fordi man ses meget privat. Og øhm, hvis der er en der er bare en tendens til, at der er en gruppe fyre, der måske ses mere end en blandingsgruppe af mænd og kvinder, der ses i det private. Og man ved jo godt, altså uden at være man ville, være hvis man hvis man sagde, at. Når folk ses privat, og de arbejder sammen, og det er forskellige dele af et hierarki på en arbejdsplads, at det ikke også bliver taget med i det private, og der bliver lavet nogle samtaler, og der folk kommer ud med nogle synspunkter og holdninger og meninger, som der ikke øh, gøres på selve arbejdspladsen, når man mm -hmm. er på arbejde. Så derfor jo, så har, så tænker man da helt sikkert, at der har været nogle, nogle episoder, hvor at man måske er blevet lidt mere set henover, frem for at blive set men er det noget, du kan genkende til? Er der nogle gange, du har følt se set over eller set igen. Altså, jeg kan huske... Nej, nej, fordi jeg, ham, restaurantchefen jeg havde inden, han var der i et par år. Øh, og den måde, han blev restaurantchef på, det var, at vi stod og manglet en. Jeg var lige blevet gjort til overtjener. Øh, og han var bare chef på det tidspunkt. Og så stod vi på restaurant og manglede en ny restaurantchef. Og øh, der hørte han øh, en samtale mellem toplederne, der skulle vælge en restaurantchef. Og der tilbyder han sig selv øh, som restaurangchef. Mm. Vi blev alle sammen spurgt ind til, hvad vi ville mene om det. Og de fleste af os var sådan, jamen lad os da give det en chance. Vi kan godt lide fyren. Selvfølgelig er der en del kompetencer, han, skal, han lige skal have med. Men det skal nok komme, hvis han er åben for det. Men jeg følte mig ikke overset, for jeg var lige blevet en overtjener der. Og jeg var slet ikke selvsikker nok, eller vidste nok om det. Eller ville kunne stå ind for at, at påtage den arbejdsrolle og det ansvar, det har. Det er meget sjovt. Øh, sådan, jeg, jeg tror, jeg, jeg så sådan et, øh, et meme-billede eller, eller andet her for noget tid siden. Hvor at øh, Eller en TikTok eller sådan noget. Det er også lige det. Men hvor at, øh, der er en kvinde, der siger, jeg ville ønske, at jeg kunne påtage mig den samme attitude som en lille seksårig dreng, der har fået nyt Batman-kostume. Og bare gå ind og vise sig til forældrene <laughs> og sige, at her kommer jeg, kammerat. Øhm, fordi det er netop sådan bliver lidt, altså sådan, jeg oplever tit, at sådan, kvinder er bare mere eftertænksomme, og sådan hele tiden, sådan, som du også siger, sådan, jeg tror ikke, at jeg var dygtig nok, eller jeg var ikke klar nok, og, sådan, og så, er så selvkritisk. Ja, helt vildt. og så ham, som så endte med at blive restaurangchef, som så bare overhører en samtale, og så bare lige kommer ind og siger sådan der, hvad med mig? Altså, hvor det, det ville aldrig falde mig ind og gøre det der. Nej. Jeg vil være sikker på, at jeg havde prøvet det 10 år inden, og jeg havde 6.000 anbefalinger, og så alligevel, hvis jeg påtog mig den rolle, ville jeg være sådan, at oh, jeg var slet ikke kone. Her. Altså, sådan... Nej, der er jo det der i centrum det vil jeg nu også sige, det har jeg sgu stadigvæk <laughs> ja, dagligt. Det godt. Øhm, så du var jo lidt inde på det i starten af programmet omkring det her med øh, graviditet og med at have et familieliv ved siden af. Altså, sådan, hvordan er det kommet til udtryk, at der har været forskel her? Øhm, jeg tror, dengang jeg blev gravid med mit første barn, <laughs> der... Øh... Der var jeg og jeg var konceptudvikler i den virksomhed, jeg var i, og jeg var faktisk på vej frem med 1000 km i timen. Jeg skulle lige tage at sidde og komme op i en endnu højere stilling med meget mere ansvar. Så, så jeg var selvfølgelig nervøs, dengang jeg skulle sige, jeg skal have en baby. Mm. Og, og det havde jeg ret i, fordi det, det var ikke særlig sjovt efter det. Jeg, jeg kunne lige så stille mærke, at de begyndte at udelukke mig fra møder. De begyndte at, altså bare at holde møder, uden at invitere mig til dem. Okay. Jeg havde bygget et kæmpe samarbejde op med en, med en organisation, som vi ligesom skulle lave nogle fede ting sammen med, hvor de også bare begyndte at tage kontakt til dem, uden at jeg vidste. Og når jeg så selv tog kontakt til dem, så var de sådan, når vi fik at vide, at du var taget af projektet. What? Ja. <laughs> øh, og der gik det virkelig op for mig okay, jeg, jeg havde godt hørt sådan, eller tænkt, dengang jeg startede i lærer. okay, der er virkelig en udløbsdato her. Og jeg kiggede på de der ældre damer i køkkenet, som havde været ude af branchen i mange år, fordi de havde fået børn, og nu skulle de ligesom tilbage, og de fleste var ofte konditere eller bagere, øhm, og, og havde sådan noget job, havde jeg da sagt. Det får dem til at lyde ældre gamle. Det var de ikke. <laughs> <laughs> øhm, men men der følte jeg mig sindssygt diskrimineret. Fordi det eneste, man ikke kan give til en mand, det er evnen til at blive gravid og få et barn. Ja, det er ligesom noget, man, en, noget, man er blevet tildelt, da, og da man fik en en altså, væk, nær, Ja, man ja, det, <laughs> Hvis man gerne vil have et barn, så er man ligesom nødt til selv at føde det. Altså, det er jo sådan, det er. Men øh, Antonin, vi to snakkede jo telefon sammen, inden, øh, inden at du kom ind her. Og der sagde du noget, som jeg faktisk ikke havde tænkt over før, men det her med, at... Øh, man ikke rigtig ser nogen gravide i den her branche. Tror jeg tror faktisk, du sagde noget med, at sådan, man kan godt være mand i den her branche, og være mandlig leder, og have børn og familie derhjemme, men du ser ikke særlig mange kvindelige ledere øhm, altså, med, med, med børn. Nej. Og, og det falder jo også meget ind, sådan, dig, så det der med, at du er nødt til ligesom, at gå ind i sådan, kantinebranchen i stedet for, for at få det til at hænge sammen, tænker jeg. Ja. Øhm, det var det, som jeg, ligesom, jeg prøver at understrege med sådan, det her afsnit, det er, at det, det, altså sådan, den her branche er ikke rigtig ind overrettet til, at for eksempel nogen kan blive gravid. Altså, jeg ved jo, det ved jeg ikke, men jeg, jeg tænker, at når man er gravid, så er det sådan noget med, at man ikke må løfte ting, og man, hvor mange timer man må stå og sådan noget. Yeah. Altså, følte du dig mødt eller set i det? Nej. <laughs> jeg gik fra ret tæt på, hvornår jeg skulle føde, og det, jeg kunne ret hurtigt mærke, at det var lidt meget mit eget ansvar at jeg ikke overbelastede mig selv. Mm -hmm. øhm, jeg havde de samme opgaver, som jeg plejede. Øhm, stod stadig og sved <lød> ned i køkkenet med den der kæmpe vandmelonsvarm, jeg havde fået groet. Og nu ved jeg ikke, altså øh, noget, som jeg lige sad og tænkte på lige før, du sagde det der, det var noget, som er så tydeligt, især for os kokke, det er en kokkejakke. Hvis man har bryster, det har man jo, mm. øh, så er den overhovedet ikke bygget til det. Og når man så bliver gravid, så, så vokser de bryster meget naturligt, og så kan man slet ikke lukke dem. Altså, så man render rundt og, og ligner sådan en forvokset firkant i et dødvarmt køkken med hævede ben og kvalme. Og, altså, det var ikke særlig skægt. Jeg tænker også, at det er et varmt sted at stå med arbejde, så med ekstra kilo på, og det ja men kan man overhovedet sådan, det er bare lidt side spørgsmål men kan man overhovedet få er der kokkejæger er der kvindelige kokkeskørtor og mandlige kokkeskørtor nej nej <laughs> nej <men selvfølgelig>, nej og <laughs> selvfølgelig har der ikke altså nintusætter med fingeren op her ja nej det er fordi det var lige en kommentar til til det med at nu nu, jeg, nu har jeg ikke selv børn eller jeg er heller ikke sikker på at jeg skal have det men hvad ved men jeg tror også der er noget strukturelt over det med at øh, man ikke ser kvindelige kvinder blev gamle i den her branche, og i form af, af, hvad hedder det, barsel. Nu ved jeg ikke, hvordan det har været med, med dine jobs, og hvor heldig eller uheldig du har været med det. Nej, altså, øhm, da jeg kommer tilbage fra min barsel til det her job, jeg har været inde et par gange øh, løbende, efter jeg er blevet mor, for ligesom at sikre mig, skal vi stadig derhen, hvor vi skulle hen, inden jeg blev gravid. Jamen det, og vi skal bare lige, og vi ser på det, og ej, vi vil jo så gerne beholde dig og sådan noget. Så kommer jeg tilbage, vi har fået en, en ny leder, en kvinde, sjovt nok. Øhm, og der går sådan ca. 14 dage, tror jeg, og så begynder hun at sætte mig på faste af aftenvagter. Noget, som jeg har sagt, at jeg aldeles ikke ville have i starten, mens min søn var så lille. Og jeg beder om en samtale, fordi jeg godt tænke mig at, at vide, at det her, sådan her, det bliver. Fordi det, det, det fungerer ikke lige for mig. Og hun kigger mig dead ind i eye og siger, ja... Kan man, altså, jeg ved jo ikke, om man kan arbejde, øh, når man har børn. Mm. <laughs> og, jeg, og jeg sidder og, og er fuldstændig tabt. Altså, hun er kvinde, sådan hun, ikke? Hun er kvinde, ja, ja. ja. Lige det på det ja. <laughs> <laughs> jeg ved ikke. <laughs> jeg blev sgu helt i tvivl. Øhm, og, og, og der kunne jeg bare mærke, hvad er det her for en, for en sindssyg verden? Fordi, altså, det var ret tydeligt for mig. Hun presser mig til at sige mit job op. Øhm, så det gjorde jeg. <laughs> Fordi, det var, virkelig, det, altså det var virkelig som at fræde et gulvtæppe væk under sig, og komme tilbage til et job, man er blevet lovet med, med store forventninger, og også en lønpakke, som lød gro, men så bare blive tvunget i, at så skal du så lige øh, give al din tid, samtidig med, at du har et lillebilt barn, som du måske også gerne vil se. Det er ligesom det her med, at, som jeg tror, jeg sagde tidligere, det her med, at der bliver ligesom sat en standard, og så lige meget om du har børn, eller er gravid, eller et eller andet, så må du bare altså, følge med på den her standard. Nej, der må starte et andet sted. Så synes du egentlig, at der var plads til at have altså, bløde albuer? Er der ikke på noget tidspunkt, hvor du ender med sådan at underkaste den her sådan, øh, form af ledelse med magtstrukturer eller sådan magtudøvelse konstant i løbet af en, en service? Altså, det gjorde jeg jo nok. Jeg, synes, jeg, jeg kan ikke lige hive et eksempel frem. Øh, et specifikt eksempel, men jeg tror, at jeg, jeg på den ene side kan huske, at jeg var meget sådan, insisterende på overfor mig selv i hvert fald at holde fast i, at jeg ville ikke være den, der råbte af mine tjenere, og jeg ville ikke være den, der øh, gik ud og smadrede flasker, fordi man var skidesuger over et eller andet. Mm. Øh det er sket med andre ledere. Det lød i hvert fald øhm, ikke som tænkt men tænkt var Men det, det var for eksempel, altså da, da, det var min, øh, en af mine restaurantchefer øhm, som da han stoppede der, sagde han, det her et godt tip. Hvis, øh, hvis der nu er nogen, der har været nogle idioter, så bare gå ud og smadre nogle glasflasker ud i, i glascontaineren Og jeg var sådan, Ej, øh, ja, vi kan også bare snakke om det. <laughs> <laughs> altså, øhm, jeg tror, men, men jeg har også været ved at... Jeg har svært ved bare at kunne sige, nej, nej, jeg holder fast i min bløde albuer og mine bløde værdier. Ja. Fordi jeg tror da også på et eller andet tidspunkt, man, jo længere tid du har været i branchen, jo mere du har været sammen med nogen, som, altså, hvor jargonen er hård, og hvor det skal gå hurtigt, og vi skal køre en masse service, og vi skal have en masse gæster, og bum, bum, bum, så bliver man jo også en del af det. 100 procent. Og kommer til sådan at, at give det videre til de næste jeg, jeg kunne i hvert fald mærke, at der var på et tidspunkt, øhm, hvor at jeg måske havde købt mig lidt for meget ind på den her præmis, som if you can't beat them, then join him. Yeah. Og, og der havde jeg helt altså, en specifik episode, hvor at jeg står, jeg skal køre et større, øhm, et større event, og så står jeg ved det, man kalder klappen. Og det er ligesom den mellemmand, der kommunikerer øh, fra køkkenet til tjenerne og siger, at ja, det her går til bord der, og det her går til bord den, og husk dig ekstra den her. Øhm, og der står jeg med en tjener, der måske ikke lige var den bedste tjener, jeg nogensinde har arbejdet sammen med. Og inden hun står og skal tage noget mad, så står hun sådan og øh, fumler lidt med sine fingre i ørerne. Altså sådan, nu så hendes ører ringe og sådan piller lidt øre, som jeg bare tænker, Gud, hvor ulækkert. Eller sådan, nu skal du til ud og servere noget mad. Og i stedet for bare at sige det på den måde, som jeg lige sagde det til jer på, nu ender jeg bare med at stå og råbe og skrige af hende. Og bare, i stedet for bare at sige værst lige din finger ind nu? tager den her tallerken, og så kører med det her mad. Mm. Jeg ender simpelthen med bare at stå og være sådan, fuck, hvor er det klamt, når du står og piller dig i ørerne, inden du skal servere noget mad til nogen? gæster. Så sådan, hvor fucking dum kan du være? Altså, sådan, det, det er bare ikke i orden, og hun ender også med at begynde at græde, for jeg simpelthen er så voldsom over for hende. Øhm, og det var også noget med, at min chef var nødt til at tage mig til side, og være sådan, hvad skete der lige der? Og han var så en af mine dygtige chefer, som netop ikke gik ind under den her kultur, som Antonin du også har oplevet. Men det var noget, jeg har taget med videre fra, fra et andet sted fra. Også fordi jeg stod imellem køkkenet og gulvet, og det køkken, der stod der, var meget sådan, der få dem nu sving, sæt dem hurtigt i gang, det går for langsomt. Altså, så jeg stod jo også og blev presset på den ene side af dem, og så giver jeg jo bare det her pres og stress videre til den her stenere der også stod der. Og der kunne jeg helt sikkert mærke, at jeg var sådan, og jeg, at... Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet manipuleret, men der har været en del af et ekokammer omkring, at de her øh, bløde albuer er blevet gjort lidt mere spidse, fordi det der er der nogle øh, ældre mænd end mig, som jeg synes har været autoritære, der har fortalt mig, at det er den måde, man er en dygtig leder på. Øhm, og det er helt sikkert noget, jeg som virkelig skammer mig over, at jeg simpelthen endt med at købe mig ind på den præmis. Hmm. Jeg kan godt genkende det der. Jeg, også... jeg har meget haft oplevelsen af at være sådan en... Altså kunne være en buffer i forhold til, at jeg har godt vidst, at der har typisk stået nogle i køkkenet, som har kun været meget højdråbende, meget øh, hårde i de ord, de har brugt over for tjenerne, men som ikke nødvendigvis var det over for mig. Så jeg har kunne være den, der ligesom enten, som du har siger, stod i klappen og kunne sådan snakke med køkkenet, have kontakten for at skåne mine tjenere, øh, men også har kunne været den, hvor hvis jeg vidste, der var en fejl, hvis jeg kunne opdage den, inden køkkenet opdagede den. Mm. Så jeg kunne tage den enten til ansvaret for den, eller kunne tage den med tjenerne, inden det kom ud i restauranten. Men gør du tit, det, tog du tit ansvaret for nogle andres folk, fordi fordi de måske ikke røbte lige så meget af dig? Øh, ja, det gør jeg. Ja. Fordi jeg kunne gå ud i køkkenet og være sådan, gutter, jeg har glemt at køre den her tatar. Ja. Så det de være sådan, nå for søren, vi laver en mere. Hvor jeg vidste, at hvis det var en af de typisk øh, unge piger, der var tjener, så havde de nok... Sagt noget grimt. Okay, så der kommer det måske lidt til fordel, at du var en kvindelig leder, fordi der har de jo netop ikke udnyttet det. det jo, måske, derude. eller også tror jeg bare, at det var en fordel, at jeg var ældre end de andre tjenere, og ret hurtigt fik sådan etableret en ret god jargon med de køkkener, jeg arbejdede sammen med, mm. hvor vi ligesom sådan, kunne være lidt på bølgelængde og var lidt mere øh, homies, mm. eller sådan en del af klubben. End, end mange af de andre øh, kollegaer, jeg havde. Jeg kan helt sikkert godt nok genkende til det her sådan, øh, oprydningsarbejde, jeg tit synes, man gjorde som kvinde. Ikke bare sådan helt klassisk som at rense okay. men øh, jeg havde en restaurantchef på et tidspunkt, som måske lige kæmpede lidt øh, med hans mentale helbred i en periode. Så det var meget sådan noget, at når der skulle holdes personalemøde, eller der skulle bestilles ting ind, altså der, han, kunne ikke, øh, han fik ikke de her ting gjort. Og lige meget, hvor meget jeg prøvede på at sige, sige til, hvis, hvis jeg skal gøre det, eller lære mig, hvordan jeg, jeg gør det, så skal jeg nok hjælpe dig med det. Øhm, og det vil han ikke igen, øh, Mænd er typisk meget stolte. Og sådan, det, det kan jeg sagtens klare, det skal du ikke komme ind og gøre. Fint nok, det får han så lov til. Og hvor så var der bare nogle episoder, hvor at han sådan stiver helt kugt op til de her personale møder, og hvor jeg lige pludselig skal stå sådan og gøre det her rent eller fikse det, og så skal jeg stå og holde et personale møde foran 50 tjenere, som jeg ikke har forberedt mig på. Og øhm, sådan noget, hvis vores øh, over at altså, partnerne eller sådan, de øverste her i hierarkiet kom ned og sagde, hvorfor er der ikke blevet bestilt vin, eller hvorfor er de her appelsiner ikke blevet smidt ud de tre uger for gamle? Så for ikke at kaste ham under bussen, så var jeg sådan, ved du hvad, that's on me, undskyld, den klarer jeg. Og jeg, jeg oplevede det bare aldrig helt den, den anden vej, øhm, som jeg, jeg generelt synes var sådan lidt en ting agtigt at sådan gården, så gården, og så når man snakker om sådan, øh, arbejdspladser, det er typisk, af kvinder, der ligesom står for øh, julefrokost og påskefrokost, altså der er det her så meget ekstra arbejde, kvinder ligesom påtager sig som mænd og tænker sådan, Jamen, det plejer de jo bare at gøre sådan, og det fik de sådan. Også fordi at jeg tror, at mænd er blevet opdraget med, uden at de måske vil indrømme det, men sådan implicit ligger det så dybt ankeret i dem, at hvis jeg ikke gør det, så er der nok nogle andre, der skal gøre det. Og der synes jeg bare typisk, at det er kvinderne, der ender med at... Og gøre det? Jeg vil, jeg vil bare lige knytte en kommentar. Det sted, hvor jeg også var konceptudvikler, der havde vi, vi havde to direktører, hvor i den ene af dem tog sig sådan af køkkendelen. Og nogle gange kunne jeg godt med på arbejde, og så ville han stå i døren sådan helt... Du kunne nærmest se, at han havde lige været meget op at køre. Og så bare kigge mig i øjnene og sige sådan, du bliver nødt til at gå ind til, til køkkenet og lige klappe dem alle sammen på skulderen, for jeg femme råbte af dem hele morgen. Hvor jeg bare var sådan, øh, ja... <laughs> Hvorfor har du råbt af dem? Det må du fandme selv finde ud af. Og så gik han. Øhm, så det var jo også sådan et, et dejligt, skønt oprydningsarbejde, der ventede nogle gange. Fordi ja. så kunne man komme ud til et køkken, som stod fuldstændig i knæ, fordi han havde stået. Vi havde meget øhm, udenlandsk arbejdskraft. Så det var heller ikke altid, de lige fangede, hvad han sagde, fordi han gad da ikke at snakke engelsk til dem. <laughs> Nej, det er svært, hvis man kun blevet ladt op i at og råbe danske bandeord. Ja, ja og præcis. Ja, Arabisk er så fuck. Det er super. Som jo er super dansk. Ja. <laughs> øhm, man kan jo heller ikke snakke om uh, magtpositioner, og især at være i en kvindelig magtposition, uden at uh, snakke me too og øh, krænkelser. Og til far for at lave det her, lave det her program til sådan noget, øh, jeg står for, Brian Mørk kommer til at hade og sige, nu gør de det sig selv til at offre endnu en gang, og de sagde ikke fra. Øhm, så, Anseline, gad jeg bare godt at høre, sådan, synes du, at kvinder er mere udsatte end mænd i den her branche, i, for eksempel i forhold til krænkelser eller MeToo? Det synes jeg helt sikkert. Øhm, og der skal vi måske mere tage fat i, i gæsten, og deres adfærd, når de bevæger sig ind på, på restauranten. Nu den restaurant, jeg arbejder på, det er en, en festlig restaurant, kan man vist godt sige. Øhm, altså stemningsvis øh, det er lavt lys og musik, masser af cocktails. Øh, det er et festklare segment i København, der, der dalder rundt derinde, mm. og spiser, spiser lidt mad og får nogle cocktails. Og så øh, nogle gange så sker der desværre det, at de også øh, lige pludselig begynder at røre lidt ved, ved de kvindelige... Meget unge tjene, mm. Har du oplevet noget selv? Ja, det har jeg. Øhm, jeg, har jo, jeg tror i hvert fald, at ja, det kan tælles på to hænder, hvor mange gange. Men der har i hvert fald der var, der har været nogle situationer. Øh, blandt andet en gang, hvor at, øh, nu er jeg fra en by i Jylland. Og der var et, der var et bord i øh, inden for restauranten, som, øh, som kom fra samme by. Og vi havde gået og bondet. Det var, sådan, det var måske fem herrer i 50'erne. Sidst 40'erne, 50'erne. Og vi, ja, vi har gået og joket med det, og der har været en god, øh, en god vibe med dem. Og vi har grint, og de, jeg synes, de var så skønne, og de synes, jeg var så skøn Så har de fået lidt for meget at drikke, så lige pludselig, da øh, de kaldte mig ned til bordet, for jeg kan ikke huske, hvad jeg noget Så øh, en af fyrene, han ville så tage kuglepinden, jeg har i min, øh, mit forstykke her. Mm. Og så tager han den, og så laver han lige sådan en bot, -bot. Nej, altså på brysterne. ja. ja. Altså på den ene, ikke? Øhm. Nej, han tog alligevel ikke væk. Ja, nej, nej, nej, nej, nej, må man give ham. Det <laughs> der var på den ene. En. Ja. Øhm, men, men der var jeg jo også bare med det samme. Der jeg sådan. jeg tror, jeg, jeg tror, jeg fortalte ham, hvad, hvad der ville ske, hvis han ikke havde betalt hans regning og smuttet med det samme. Og jeg rimel... jeg kan ikke hus helt huske alle detaljerne, men jeg tror, jeg, jeg sagde det på en meget ikke-pæn måde. Men, men er det en oplevelse, at det her sker mere for kvinderne i branchen, end det sker for mændene? Det er det. Det altså, jeg, jeg vil sige for måske. Jeg synes at i løbet af de sidste par år er at vi begynder at opleve, at flere og flere kvinder også tager på vores øh, mandlige tjener. Øh, Desværre. Det er, det er sådan lidt skørt, at selvfølgelig, jeg vil sige måske 95 af mænd, og så er der 5 der er kvinder der er ude på en og der har det lidt for vildt. Men det er, vi det, med det, med det, der er I, i tale til, at det på samme måde som, øh, som vi gør til de, de kvindelige tjenere. Hvis, hvis der er det mindste der sker. I får en underlig mavefornemmelse, så kommer I til, til en af lederne. Og så tager vi enten over, eller giver bordet til, til en anden tjener. Det er også det. Altså, man, man tager også sine forholdsregler, når man, når man har ansvaret for en masse unge mennesker. For eksempel, hvis jeg sider, så siger jeg ikke. Man, man kan hurtigt få en vibe af, hvilken type gæster folk er, når de træder ind i døren. Og, den måde, de, og det kan være fra, at de siger hej af. Ja. Der er bare nogle energier, man kan mærke. Og der er bare, man kan se, at de er ude på bladet Eller ikke. Og så nogle gange bliver man overrasket, selvfølgelig. Men så, øh, så prøver man også vidt som muligt at uddelegere de borger i stillinger, hvor det er en mand, vi tjener. Det er virkelig det, der bliver en, ens forse, som tjener. der, er, at man lærer virkelig at læse mennesker hurtigt. Og øh, tyde det seriøst. Synes, øh, synes du, er en kvinde med mere udsat end mand i den her branche? Ja, <coughs> absolut. Jeg tror, jeg havde oplevelsen... Øh... Ikke så meget med gæsterne. Øh, kan man sige. Heldigvis mm. på en eller anden måde. Øhm, men med mine kollegaer. Øhm, altså, jeg har jo. Det, der, det er jo ikke så meget gæsterne, der klappede mig bag. Det var min restaurantchef og køkkenchefer og sådan noget. Som også foran gæsterne. Og igen, det er aldrig okay. Mm. Men, men der er et eller andet i det der med at vise sådan, at, at vi var bare hans små piger, der, der lavede rundt arbejdet. Altså sådan. Det var meget sådan en, med at blive klappet bag, øhm, og så blive råbt af foran gæster. Ja. Øhm, men jeg tror helt klart, som jeg husker det, var det ligesom de unge, øh, friske fyre gæsterne, som var efter de unge, friske piger af tjenerne. Og så var det de lidt ældre kvinder, som var efter ja. de unge fyre af tjenerne. Ja. Øhm, men jo, det, jeg har da også altså specielt i og sådan noget, lige været nede ved nogle borger og være sådan... Hey, venner, nu ski Vi har også et, øh, et årligt præ-julefråbords-sæsonmøde, <laughs> som egentlig bare går ud på at sætte altså, den, vise tjenerne, hvad for nogle grænser og muligheder de har, øhm, og så i øh, tale hvad de kan gøre. Øhm, så har du en, en specifik episode, hvor at, øh, at der er nogle af dine kolleger, der har lavet en, en sådan seksuel magtudøvelse øh, på dig? Øh, ja, det har jeg helt sikkert. Øh, altså jeg har... En, som, som sådan er dukket op for nylig. Altså sådan, selvfølgelig også i forbindelse med, at jeg skulle være, være med i det her program. Men også bare noget sådan... En gang imellem, så dukker nogle episoder op, som jeg tænker over i forhold til mit arbejde i servicebranchen. Hvor jeg oftest tænker, what the fuck? <laughs> <laughs> altså, ja. øhm, men jeg har en episode med, en, med en, øhm, en kok, som jeg har arbejdet tæt sammen med. Og som jeg egentlig synes, at det var rigtig nice at arbejde sammen med. Jeg kunne godt lide ham. Øhm, men hvor han et par gange sådan, når jeg har været gået for, igennem køkkenet af en eller anden grund har taget fat i min nakke og sådan, tvunget mig ned mod bo, køkkenbordet og så sagt sådan, nå, det kunne du godt lide var? og så givet slip og, og der stod jo bare tre kokke ved siden og jeg grinede og han grinede og jeg grinede fordi hvad skulle man gøre ja. han, for det første var han større og stærkere end mig øhm, for det andet så var man jo sådan lidt nå ja okay ligesom du siger så mm. sådan en nå ja okay så er det bare sådan det er Ja. Så må jeg også bare... Men jeg tænker ha, ha. også, det er fordi, man bliver for skrækket. Altså, Absolut. Det, det, altså, som du siger, det først kommer nu så mange år efter. Så nu har du ikke været mm. i branche i nogle år. At det jo først kommer efter sådan... Fordi vi to vi har jo snakket sammen, hvor du også sådan... Ja. Gud, ja, for var det egentlig fucked up alt det, der skete? Ja. Og så det er virkelig sådan en the aftermath Fordi man ligesom bliver taget ud af konteksten fra det, ikke? Mm. Så hvad, hvad, synes du, at der er nogle ting øh, på en arbejdsplads? Som for eksempel det, du siger med der ikke er kokkeskørtter til både kvinder og mænd. er der noget på arbejdspladsen, som sætter rammerne for, at kvinderne er mere udsatte? Altså, jeg tror, jeg tror at Max, jeg har været et eller to steder, hvor kvinderne havde deres eget omklædningsrum. Godt yeah. ja. Øhm, jeg var på et tidspunkt et sted, hvor øh, omklædningsrummet faktisk vidderligt var et skab, <laughs> <laughs> øhm, og der skulle jeg så stå med mine, med mine tre mandlige kollegaer, Selvfølgelig i undertøj, fordi at der hørte også bukser til det outfit, vi havde, øhm, hvor øh, begge mine kollegaer stod, at de var rigtig gode venner, og de var også unge mænd, øh, den ene i starten af 20'erne, den anden i slutningen. Og vi står der og klæder om, og de har underbukser på, og intet andet. Og så begyndte de at stå og synge en sang eller et eller sang, og, og så begyndte de bare at knoppe sig op af mig. <laughs> okay. Og, øh... Nej, har så er sådan en lille tvivar, -wow der er i løbetid. <laughs> eller <er> <laughs> Ellers, hvis I forestiller os sådan, polstang, det var mig. <laughs> og de var to striber. <laughs> øhm, og og hvis, hvis jeg tænker tilbage på det nu, så, så synes jeg da, at det var fucking ubehageligt. Men der var jeg bare sådan, <laughs> ej, det er godt nok mærkeligt, drenge. Mm. Øhm, fordi det var jo fucking grænseoverskridende. Mm. Altså, jeg havde arbejdet med dem i en uge på det tidspunkt. Mm -hmm. Um, og, og, og jeg tror, um, det der med, at man ikke har sin egen space som kvinde, det der med, at for mange af os for mig, blev, blev jeg nødt til at ignorere, hvor grænseoverskridende det var for mig at tage mit tøj af foran mænd. Mm. Um, og det var ret ubehageligt. Ja, hvorfor? Fordi jeg tror, jeg var i, i starten af 20'erne også, da jeg startede. Um, og, og det var de jo også. Og så kigger man på hinanden. Og, og vi skal ind og stå tæt sammen i et køkken og arbejde sammen. Og jeg ved bare, du har lige set mig i undertøj. Mm. <laughs> øhm, og jeg tror, dengang med <laughs> jeg skulle til at sige <laughs> øhm, jeg tror, en af grundene til, at jeg ikke sagde nu stopper jeg det der, fordi det er fucking ulækkert. Det var fordi, jeg vidste, vi har en rigtig lang dag foran hinanden. Og hvis de bliver fornærmet over, at jeg fortæller dem, at de er fucking klamme lige nu, så får jeg den længste dag i mit liv. Mm. Ja, ja der er jo meget derfor, at... at jeg, jeg, jeg jeg får bare sindssygt mange kommentarer, når jeg fortæller om de her historier af branchen. hvorfor siger du ikke fra? Eller hvorfor sagde du ikke noget? Og, sådan, og der tror jeg virkelig, at du rammer hovedet lige på sømmet omkring det her med, det er mange timer, man skal stå og arbejde sammen. Og recessionsbranchen er på nogle områder en, en så simpel arbejdsplads, at man er ikke stærkere end det svageste led, og vi alle sammen bliver nødt til at, at arbejde sammen. Altså, hvis opvaskeren ikke gør service ren, så har vi ikke noget at være mad på, og hvis der ikke er nogen kokke, der laver noget med på noget ren servicet, øh, så er der ikke noget til, der kan servere. Altså, sådan på den måde, så hænger vi jo alle sammen sammen, ikke? Ja, og så tror jeg også, at alder har en kæmpe betydning øh, i den her branche. Så starter man jo tit i en yngre alder, og det er, for nogle af det første eller andet job, Øh, efter de er den der. Øh, nu var jeg heldig, at jeg selv startede, da jeg var omkring midt i 20'erne, som jeg også tror, har været med til at klæde mig rigtig godt på. Hvordan? Til at kunne sige fra, hvis der var øh, noget, jeg fandt uretfærdigt. Men har du ikke oplevet, at, at øh, som kvinde at sige fra, at der er nogen, der har kaldt dig en bitch? eller jeg har også Eller hvis man har, øh, jeg har... Jeg har også oplevet, at jeg kan huske, jeg kan huske at der var en gang, hvor at... Øh, mig og en anden mandlig tjener, vi, øh, vi skulle ligesom holde overblikket under service, på at de andre tjenere havde styr på deres stillinger, med tider og så videre. Og så øh, var der ikke styr på en skid. Det var en, det var en lorte service. Og jeg blev, blev lidt sur og sagde, og prøvede at sådan få folk i gang, gå nu lidt hurtigere og kom nu i gang. Og, sådan. og den måde, det bliver i talesat på bagefter, det var en positiv måde, fordi det var godt, at jeg prøvede at få sat lidt ild under folk, men, hvilket den mandlige tjener, der havde den, den samme stilling, også gjorde. Men jeg blev i talesat, som om, at, at det var, jeg var en bitch. Mm. Det var, men på en positiv måde. Du, det er godt, du er en bitch. Du skal lige være vær lige en bitch, ikke? <laughs> Æm, hvorimod, han blev, øh, han blev mere i talesat, som om, at øh, han, han var også en hård en. Og, øh, altså, det det der med, det er ikke kønsneutrale ord, der altid bliver brugt mm. hen over kvinder. Ja. Og jeg tror, det er det, man skal passe meget på med. Fordi det der med at kalde mig en bitch, selvom fra personens side, den der sagde det, har det været en, øh, en positiv ting og lidt, måske lidt et klap på skulderen. Men for alle andre, der hører det rundt om, mm. så er der desværre nogle, øh, er der nogle forståelser med det ord, som der gør, at det de underminerer mig lidt i andres øjne. Jamen også fordi, at jeg synes, at det der da sjældent, at jeg har hørt nogle mænd, der har sat sig i respekt, til jeg igen i godstegn, øhm, som er blevet kaldt en øh, bitch eller sippet, eller sådan et ja. eller andet. Det er bare mere sådan Nå ja, okay, men selvfølgelig så sådan det var ikke sådan, hvis vi havde nogle mandlige chefer, der råbte nogen så er det bare sådan nå ja, altså så åd man bare den ja, hurt, ja. men ja. hvis jeg så netter begyndte at råbe af en, så var det sådan u uh, så skulle man gøre en ting ud af det og det var heller ikke okay. Altså det, det var, det, for mig virkede det bare som om at det var helt okay for mændene at have så aggressivt adfærd og for mig som kvinde så var det noget vi lige var nødt til at arbejde på. Altså igennem en eller anden en mindre form for manipulation, hvor jeg bare var sådan jeg, jeg føler ikke jeg kan gøre nogen til her, fordi at når jeg prøver at få alle så er jeg Bitch og, sådan, og hvis jeg har forblødet albuer, så er jeg bare bedre som tjener og kan lave sådan noget her omsorgsarbejde i stedet for. Ja, hvis jeg siger fra over for at øh, jeg øh, havde en periode, hvor jeg så kunne jeg godt lige at læpstifte på, når jeg gik på arbejde, og min tuschef på det tidspunkt kiggede på mig hver måned og sagde, Nå, så er der rigtig pæk -læber på i dag. Ej, ej, ej. <laughs> jo, jo. <laughs> øhm, øh. og, og hvis jeg så sagde, Ej, det, det ved jeg ikke lige sådan, øh, du har selv taget det på. Ja, øhm. det er dig der har taget slut på ja, i nogle dag. Det er du selv udenom. Ej, det, er, jeg siger <laughs> det er sådan det. rigtig ligesom det der med, hvis man ikke kan særlig meget tøj på i byen og så bliver overfaldet. Jamen så kunne du have taget noget mere tøj på. Ja, du det er så selv udenom det. Ja. Ja. Øhm, jeg kunne godt lide, vi skal til at runde af nu her, og jeg øh, kunne godt lige tænke mig lige at stille nogle spørgsmål, øh, og så prøv, og jeg vil gerne have et svar ja eller nej. Så øh, for lige at komme til sagen, er kvinder udsatte mere end mænd i den her branche? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Øh, hvis kvinder er mere udsatte end mænd, burde vi så få mere i løn? Ja. Ja. Er det hårdere at være, kvinde i den her, øh, være en kvindelig leder i den her branche, end en mandlig leder? Ja, yeah. yeah. yeah, stadigvæk. Men det bliver bedre. <laughs> vi satte på det. <laughs> Fedt. Æm, det er jo æ, tradition, tror jeg også, at æ, vi lige skal komme med et lille godt råd æ, til æ, den, som sidder og lytter med derude. Og æ, så har du lyst til at lægge for? Ja, det har jeg. Æm, jeg vil tale lidt til, til de yngre kvinder derude, som, æ, som enten allerede er startet i branchen eller overvejer det. Og der vil jeg gerne slå et slag for, Hotel- og Restaurantskolen har startet en ordning op, som hedder Freja mentorordningen, som er rettet specifikt imod øh, unge kvinder, eller bare kvinder i det hele taget, i branchen. Så de har et sted at gå hen øh, med nogle af de her svære ting, som der er ved at være en kvinde ja. i branchen. Ja. Hvad hjælper de med? Jamen, så får man tildelt en mentor. Jeg er selv en del af det, som en kvindelig kok. Øh, som kan give nogle gode råd, hvis man står... I nogle af de problematikker, jeg blandt andet selv har været i, hvor jeg vil ønske, at der var en, som ikke var på, mit, på min arbejdsplads, ja. som jeg kunne spørge til råd. Er det noget, der koster penge, eller hvordan Nej. gør man det? Nej, det gør det ikke. Så det er bare at google det. Hvad var det, du sagde, det hed? Øh, altså, Hotel og Restaurantskolen, og så hedder det Freja Mentorordningen. Og hvad, hvis man ikke er en del af Hotel og Restaurantskolen? Kan man så stadigvæk godt bruge det? Man kan jo i hvert fald gøre et forsøg. Ja. <laughs> jeg er sikker på, at man godt kan komme ind i netværket. Helt, ja. øhm, og ellers så, så vil jeg bare sige... Jeg var selv rigtig dårlig til at tale med, med nogen som helst om, hvordan jeg gik og havde det, og hvor psykisk et pres det også var at være elev. Så hvis man overhovedet kan få sig selv til det, tal med din mor, tal med din far, tal med din kæreste, tal med opvaskeren. Det kan godt være, at han kun snakker, <laughs> snakker arabisk, men øh, mm. så får du det da i hvert fald ud. Øhm, ja. Selvom det er svært, så prøv at sætte ord på det. Nej, frejermens ordning. Skud ud. Yes. Fuck, var fedt. Det synes yeah. jeg er en nice initiativ. Ja, yeah, tak. Det synes jeg også. <laughs> uh, Sigrid, hvad, hvad vil du skyde i bøden her? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Uh, jeg, synes, jeg vil gerne uh, bifalde den der med at tale med nogen, og især tale med nogen uden for branchen. Fordi det tror jeg også er... Altså det er i hvert fald der, hvor jeg selv, her de sidste par år, hvor jeg begynder at snakke mere med mine venner, med min familie, med min kæreste, sådan nogle ting, om de ting, der skete er blevet opmærksom på, hvad det egentlig var, der skete. Mm. Og det tror jeg godt, jeg kunne have brugt dengang. For øhm, hvor, hvor det jo primært var mine kollegaer, jeg talte med, og, og så var man sådan lidt, nej, det skete også for dig, er jeg var sindssygt. Ja. Nå, okay, videre. Så man prøver at tage sig selv ud for det her ekokammer, man lever af. Præcis. Men jeg tror også, jeg vil sige, og det, det lyder måske lidt negativt, når jeg siger det, men du er ikke uundværlig. Og det skal forstås på den måde, at hvis du ikke... Øhm, altså, du kan godt finde et andet sted som er federe. Ja. Hvis du er et sted, hvor de ikke behandler dig godt, eller hvor du bliver råbt af, eller hvor. for den skyld også, hvor klientellet er trælde sig og møde ind til. Øhm, så find et andet sted. Fordi hvis du først er inde i branchen, der er så mange steder, og der vil sandsynligvis være et andet sted, som passer dig bedre, og som er bedre for dig. Mm -hmm. øhm, og man lærer ret hurtigt i det øjeblik, man har sagt op, at. Jeg var ikke uundværlig. Okay, fint nok. Ingen er uundværlig. Præcis. Ja. Der var et hurtigt rebound, de fik derefter, ja. så kom ikke skærsten bare videre med det samme. <laughs> øh, Antonine, hvad vil du øh, spide ind med her? Jamen, øh, under corona, der blev jeg dengang der var lockdown, der blev øh, mig og en masse andre ledere sendt på et kursus, der hedder Autentisk Ledelse, som handlede omkring social kapital og hvordan man skaber øh, velværd inden på en arbejdsplads. Øhm, og jeg, har så, jeg er så heldig, at jeg har en håndfuld andre kvindelige ledere i andre, øh, det kan være i andre, øh, hvad hedder det, koncerner og på andre restauranter, der ikke lige har noget med min egen at gøre. Øh, men som også lige så stille er begyndt at, at, at se det på, der, at deres arbejdsgiver øh, giver dem de her kurser, og det betyder også med det her autentiske ledelse, at der er mere plads til de der bløde rundsave mm. på albuerne, ja. øh, frem for at man kun skal være hård, og det er kun de hårde værdier. Så, øh, så der, der, der begynder, det begynder at finde en indpas mere. Så jeg vil, jeg vil helt sikkert anbefale øh, andre virksomheder og chefer at give det til, deres, øh, til de ansatte. Men det er hele... virkelig meget. Oh, undskyld, jeg vil ikke afbryde Nej, dig. Jeg vil bare sige, at i det hele taget så vil det virkelig, er det virkelig fedt at slå et slag for mere træning i at lede Præcis. i den ja. her branche. Det er meget unge mennesker, der lige pludselig får lederstillinger. Præcis som ikke engang finder ud at lede deres eget liv, nærmest. Ja. Ja. De kan ikke engang finde ud af at skifte underbukke Nej. gang. <laughs> det er bare nogen, som ja. har deres femte sabbatår, fordi det stadig ikke er kommet ind på DMJX eller et eller andet, som <laughs> så bare kører en gang til. <laughs> Præcis, men så var de sygt gode til at sælge, og så blev de lige øh, ja, assisterende restaurantchef eller endnu være restaurantechef. Ja, det der med, hvis du er en dygtig tjener, så er du også en dygtig leder, hvor det, det ville svare til, at jeg skulle anmelde en og en is og sige, hvad var bedst. Hvor det ikke det er ikke det samme, eller sådan, det kan man ikke. Øhm, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi I gad at være med i dag. Jeg synes, det har været så sjovt sådan, at observere, hvordan dynamikken har været herinde, fordi I er jo alle sammen nogle øh, ledere, eller tidligere ledere, og øh, der ikke, I har på intet tidspunkt afbrudt hinanden, og hver gang I har ville sige noget, så har I lige taget fingeren op. <laughs> og det synes jeg var virkelig understreger, den her med, at øh, med bløde albuer, eller man, man ikke behøves at at have så meget fremdrift, eller her kommer jeg for at komme til ord, eller at være en virkelig sådan, dominerende personlighedstype for at sætte sig i respekt over for nogen. Så det vil jeg bare lige virkelig slå et slag for. Og øh, så vil jeg sige, at du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 24 7 app eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge. Der kommer et nyt afsnit ud hver onsdag. Og så bare endnu en gang tusind, tusind tak til Sara, og sidde for at være med i dagens program. Tak. Selvfølgelig du selv med?